ما بعد فين خيال الحديث كتاب الله وشهر الحديث محمدين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أحلمان رؤيا عنه وعن رسول الله سيدا القنود في الفجر أنا اسمه ما صرد قنود في الفجر شروضا والدائم قنود الفجر په دې کې د انس ابن ماډیک روایت نور روایت کلام او شخو خدای انس ابن ماډیک او د ابو هرره او روایت باندې کلام د کلام کې په نفسه مسترد فیصل متن تعبیر میثم په فی نفسه زته په کنود سابید، عمد بن عبید، عانی الحسن، او دیکی او دا تیر جنگیز، بعد رقوعی فی صلاحیت الگذار حتی افار قونا. کنود شو بعد رقوعی سابید شو دیمان سابید شو. او دینا خدا با آنه مشغلی هیچی سال، ماندی کنود دیو این شاہ جزی کر کی گی و بلتراتا یشیران جزی کر کی گی آوال بھراتا شلد جزی کر کی گی و بلتراتا نظر پرویٹ کی داقونوتا قضر و قودا ایمن جزی کر کی گی دائفی نفسی ایشتراف شدی کری و باعدار او فور ذکر شاو یسیران ذکر شاو احمق احکان دائمان ذکریگی سلتا یسیران ذکر کیگی او بادرو کو ذکر کیگی خودبل <سؤال> ترس ادرم رد دلتا شل رزينا دا خطول اجتراح بزراكس خلاف ما روی عمد ابن عم حان حسن شغن دوام مالنی جید. وای حنام. حدر الله رسول نازل رسولینا رسولینا را فعلا تارک و هل اگل مردونینا قبل رکوعی با اللہ عزتاگی با اللہ عزتاگی با اللہ عزتاگی با اللہ با اللہ تاربتا قبل رکوع بعد رکوع موتحیرو سیده دا، کنود دانس پر کې قبل خبل رکوده کباد رکوده کباد رکوده کباد رکوده کباد دوام سده کباد چند ایام سده آغا یام سی او سیدهن دیو آغا یعنمان سلاسی ندیو آغا یعنمان سلاسی ندیو آغا یعشیری ندی در ایسرا فقط زار زاری کیه اینا داخو دا زکشده ماروی عمد بن ودع دا عن عظام ما لم يذن وحالفه فلم يجلحني احتاج في حديث انس بن ابي وهين ويذ وينسشر ذاتائم عندكم اوقاته بدون توقيد قبل الركوع بعد الركوع وله كثير عندكم 27 صباحا عندكم صراحه ما عندي له باحد وجيني كو یاتنا د دوام مسجل پیشوی بل هو کړه خو یسیران دا او شلو صباح راغله حتی چې ځان نه احتیاج شي من ما یخالف ذالک به دې سطر ته قبل رکو وی الغربتنا ل عندها قطعدوس کریم مترته او ما او که ما څو نه دي دا کله کو دې کم کم دي نه ویرا نسبته رسول الله ص ان دې انده دي د رسول صحابهانو غسي ځکه ول رايې خو دې دا راوي او دې په مقابله کې نور صحابه او قبرونه کې داخونوس پنڅو شویلې نازله ومنڅو شویلې ها ان وصلت عن فهل اليوم يصل ثلاث سنين بلا ذلك بلا يقول او لا قال حجد بيننا نشتري قال قائلا كل اصول ذي وي اذا انا الشرير بيننا دوام مادي ني انا سن من ارباب المعان دخلت انا من خدانه خير مادي ني ربيان انا سن دخلت انا انا وعمرا بن حسن ندوام مالمه وعمرا بن حسن كم جواب منگوته راغه داوند راغه جواب دربي معنا سنكيد وي ها بقى عمرا بن حسن عن نشر رواته عن دوام عالمي دين حمد اغا دوان دهم نقل که دو کسانو نقل کو هغه دوان مانی کلام کم چعمل حسن انس یفدید دوان همو کلام کوم چې زربي بیانت انا نه لري ها اي کو نه دال القنوت والقنوت قبل رکوع اللي ذکراونا ته قبل او د بعد بوله ها قبل رکو لای ځکه ان په حدیثه عثیم اخوذ اخصن صاحب شوی نه دی ها ولن يسولنا عن ان ان يسرق او سرق في قلبه قول له هو وقت او درو کې ټول وګړي په اړه د خوړي ها قبل رکو خوب نه او را بعد رکو صاحب ته شوی دا هم نه نه ثابت شوی له <بنابراحة> قبل نه بره تقدیر دا انصرवेत په واسه قانونو د علاکه قابلیت اعتماد پاتې نشو قبل رکو بعد رکو د درای د بچان اغستې منسوخ شوی او کونه منسوخ شوی دا سم نه خدای په احترام متن نه وینا ها واه امدی مفهر مطلب چې وزه به هرغه کې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 رسول الله عسلام ترك ذاري كحرينان ذا الله عز و جل قرقا اللہ دا ایت راولا راولا بلے صلقن لام نشهن الالا دا غینا خدا معلمی جدا قنوتنا جروا بے منسوخ شوئرے فرن قاد قائلون قیسو کوئی پاکیفا ایجوزا یکونا حادا حاکدا رن کیجیس جداری منسوخ شوئی وقت کانا بہرتا بعد نبی صلی اللہ علیہ یا صبح رسول اللہ اسلام علیہ وسلم دا پسائل کے قنوط ہوئے ہو فا اذا کراو دادید پارا پدعیر کی ذکر کی ما قد حدثنوائے ہاں او کان د هغه دوام پر دریځه کار <وزور> چمزه ریته که چې دوام پیدا کړی قالا پیا پر پدای دل نظر کا ان المرسوخ عند عند انما كانه على من دعى عليه رسول الله اسلام نف خبره کړه نو کو نو دنا ذکر کړه دونه دایم مختصر خبره ورو په پیغام اسلام نه چې دا قنوت دایما په سر باندې کوم مسو ته نه کومه مسو ته قنوتې نه ځله چې د قنوت نه کیر له <سؤال> وو مونږ دې ر یو امر کړې شو کو لشو دا ایما ستنه مخه طراله یو خدای خبره کولتي اوب هرر دای وی چې په نووت منسوخ شوه دې په دې آیات نه اول <سؤال> مغنی ان شوې دې چې دا خبره اوب هرخ خل <سؤال> راي دای چې په نووت منسوخ <تصفيق> دا دا دا رأيش. في هذا هو أبو هردح والرئيس أن يونس من الزيد قدر يعني جهري قدر وعنده في الحديث القنوة الذي رميناه في أول هذا الباب ما قد حدثنا يونس من عبد الرحمن العلا فايحان وایه ترک زده هغه هیڅ نه دا تا دې څه کړې نه زحودی کړې کډ بر نه غنه نو دا بهر قول دانه لیک منصور شوی دې کو دا خبره دې زحری دا وځه ریم سننه مت حاصل کړې هو کډ بر نه ایلی دې دا به یې څنګه وکړم کانو دې شاه وزدی حیات الذی کان به په دینه صدا د کرام د رسولینه <سؤال> نه لا می مرا هو ها سعید روي سمع به راد داده حلغه چبو روي دي او سوي داو سنت نه کوي ن نخدا بو رت رت کنه ما دي ني نخا کوم دي ني کنه د زهري دا کنا ما دي ني حاصل ذاتي کې زهري کرام اندرا شوه د ته او خدمت راغله ده خدمت را خیر شوړي یا خبره راو سره کړی ده یا بو ارا په ځم چې دا قنوت نو منسو شه ته دی وینا رسول الله ستاند انتقال نرسته او ربذا قنوت يو او حکم چې نسخه دا به پر وایې کومه دي هغه دا بو هردا درو قولنا ده هغه په هغه نه غا ته زه دې دا فقد يحتمع يقول نزول حاضر لم يكن ابو اهر علمه ابو اهر تابع تنويد اجدره انا الشيخ تلقونت نازل فكان يعمل على معلمن شوئه الله صل الله و الاسلام ابو اهر بعمل قاوه اجدتا رسول الله اسلام قم فئل معلمون او دعا قنوط الى المات دعا بو اهر ترمر قبوره بذيلا اترقا قوله نفسه په ځان او دا پرې چې کومه سماجوي دا دا هغه دا اې دراج راغړې دې زه او ځکه کومه راکړي نه چې تنه تثبت عنده دلیل دا نفس کې ثابت شي زه کوي دې زوسو کوم هه یازب کوم سبق نه پیلل جام کوم د کې گئی یوه کاشه ده نه چا کاوی نه وینه کاته د پنجاب کسان تبه چې ا نوږه څو کو تاسو ما پسند راي به نا بار هک تردید او لا به وروه ښه پینې چې جال پاتنه بل طرف ته چمغو قتل نو دلایل دنا چې جنات حجه تا ها وعلى ها خراب وعلى محمد عبدالله قانون ته اله ذلك قانون ضد خبر ترشید دی دی او دی منسوخ متقدمه تر خود دی او قانون دا دی چې ترجمه شوله صاحب تهقیق لا په تخمین دا چا تحقيق نه کړي ترې قول چلنن صاحب تهقیق ولا تر چا مانی چې هغه په سره کې تخمین به په تخمین دی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 وعما يدور به ما ذلك من دعوي الله الذين كانوا ديونت مسر كلامه ان ذاق له شرالقام ابو هريره کي راغدين چاو يا رسول الله تا فن سنت ناجي روان وي بينوږي راغدي ها وخترا ابو هريره نه ها هو قدم ابو هريره رضي الله عنه ملي حديثي يحيى وذاك بخودا بين كهادي له انتعاده و ديدار كان نو دلدار درته نه کو دلداري نو دلري دښا يا دي نما دانه کوو دسرې و الله سبحان الله سمويلي شي شك يهمو د ابو ارا پروي نشام منسوخه دي صبح هم منسوخه دي ذكايا المقارنات ذكرا قدينات رسلم وقر ذلك منسوخ من صلاه الاخرى لكمالهم وكمال هلا اله قنوت غيره فالفجر ايضا في نفس ذلك لا هم منسوخه او ما تطابق المقارنات ذكرا قدينات فلان ما کشنو اوجو هاي ز فائد مريان سوين لاسان قنوت فلان مګي دا تدل علي اوجو بي الان من قدليل معلوم نشو د دې پوجي دغه نه نو مرضي او مرنا به من په دې نه کو من تمام مرضي په ترشه ان مان نبا جا صحاب رسول اللہ اسلام قد انکرهو اسلاً رسول اللہ اسلام صحابو ہم انکار کردیں صحابو نارویت موقوفا دا قیح حجد دے رہے چہ دا قنوط نشترے غائر اچانا دا منقولی چہ انکار کردے رہے ساتھ کے قنوط ندے رہے او نا دکو باندې قریب باندې باندې تیرا افقان یغونه دلبجه په اړه ای بنیا محدد اے دا کو په ذکر مرکز علم شکل کړو داخلك د سوي ویلا احنافو دین چره دا خوشی دی دین چره دا مدنی دی دا ټول په کو فکینو عالی په کو خان دا دا سنین کې دی دا عالی سنګي ښه عالی هم دی دا مکرام ثابت شول چې څوک چې د برره نو په مقابله کې زمند کوڅه بیانای نو دا جهلاندی په پنجاب کې د غیر مخالیدیانو <سؤال> او د بریډین مقابله وینم زه په ان دا بریډین چې تقریظ وکړای کنه نو یو کله مو د نجد درات د کار نجد نه وي محمد بن عبد الوهاب <سؤال> نه یی دی فتش د بلازا مندی شعاره چې پاکه د نجد او د نو حدیث لري دی شيطان ارن شیطان ارن هغه دیګل نه یغه شی چې هغه چا وږي ها دلته دیو مان نو دیو باندې نو هغه منا ته باندې وای هغه قات شیطان دیو باندې دا د هغه نمونه دا آلته کوم شیطان ظاهري کی نظر شیطان زې او محمد ابن زهرد سعود النجدى الجديد په دې ما څه وطاتي دا ننوري دي ها اوونه لري دا او نو طيات کنه د خريم وسمان ندا غېری مقلدین حيوانات ولې د دې په مقابله کې یو وخت مقلدین کې چاودو کوفي زم بیانای راخې چې کوفہ کې فتنه ډېره راغېده د دې وجه نه ودا چل جوړی چې امام ابو حنیفه کوفيو تجاهل ما قابل جاهلنا وذلك غازيمان مطرز ظلم ذلكوي کو فچہ دا داینه مرکز پاتې شوې کو فچہ دا دغه ما اسکات پاتې شوې د دې صحابت کیو هوا قال بوذا پرمریغا روپویندو مو ګذره انهو ڨی چیچی دو شایلیق chapter ¨ستانیت که الیتراز leaving last <Sanskrit> What umm uhdaz ڨوی بچه الیتراز د variety is what a conceiving be. ڨی بچه الیتراز Oualles has established vt Math ژی نیترگ Auswares محiłد Bir ماesin ڨی بچه این گھลه چیچی چیچ کی دو پر ڨی نَوْ چت بالکل او کانا موجود شو دا یو احداث او دیم احداث دی لم یکون بی کانه کانا لم یکون بی کانه وو لم یکونش بی تکانه کې یو خلم یکون کانه یو سو لم یکون بی کانه ولكن قكن بعده ما راينا هو فيما قدمنا في هذا الباب <سؤال> قبله فلم يثبت لنا القنوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجانت هذه الروايه و انا نرجع الى قول التوفيق التوفيق يعني كلمه كله ونشغل ولاه كله ودمه اوله تركم يجذب الله ربنا كانه ونزل ونزل اليك ان ترى كل له محفوظ نري دي با جان درځني کلهونه نشري هوا او راځه او هغه حدت له قالته نه دي په هغه په وبليه قال حدثنا قال حدثنا قال هو لم عمر رضي الله عنه في صلاه قبل الركوع دا دو صورتونه له منسوخي دي ښا الله و قال حدثنا قال حدثنا ابو داود بَرَ بَرَ جَا وَلِي هَا لَغَدَ الْبَابُ وَلَا عَدَدُ النَّاسِ وَالْعِلْمُ قَارِبٌ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَا الْمِقْدَارِ وَبِهِ مَا هَذَا النَّاسُ وَأَنَّهُ لَا يَفَارِقُهُ فَإِذَا جَاءَ وَجَدُوا الْمَاعُونِ عَنْ مُحَمَّدٍ فَيَنَّى أَنَّهُ يَنصِيرُ رُجُلًا وَقَوْلُ قَوْلُ عُمَرَ جميع ما نوقل قد خان القطوي لشتحف اصعيد بن سيدي بن بوسيدين قال ابو جعفر فقد يعمل ما ذكرنا وروي ذلك لا عن تام نقشد قبل شكرنا قد عمر ريتهم عن ابن ابي علي عن الازري ان عمر رضي الله وهم قالا تقول يا ابو هارون قالوا قال حدثنا ابن خليل بن صالح قال حدثنا زياد قال قال الله تعالى ما ننسى الذين اؤتوا علمًا قالوا كنا نسليها فما رضي الله تعالى عنه احمد ويه قال فحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد القريم هذا انهم قالوا كنا فحدث عمر بن عبد والان نذكر يا انكار ليعلمن قلوبهم فقي مساجين كنتم و الذين ما حددوا علاقاتنا و من قبل مشاول دوه بدأوان؛ فرامات ت Pon cùng ذیکه عما و التنامه طه وeday. طه وقت بشاهو اولی با ماخده طه وقت مonosد ينفع الله وان ان أن ترامه لا پخر جو ګورو هغه قناهه کونوت نازله او مړه قناهه کوم یزه په دې کونوت نازله او هوای ان يخطا انذره هو وعذره جلليدا لك الامر شيخ او يتوب عليه او يعذبه بغير طالب قول الحمد لله هذه بالمر ما دارت الناس وذل ما دار الله عبا رضي الله تبارك ومن رضى العواث على اي تولي يغلق نفق ضواير هذه هذه في ثرى في ثرى هذه ومن زانو مسوحا لو لم خونه دایما خونه شخونه اجیده شاهم